Ett, två, ett, två. Mm. Ett, då ett, två. Då slutar vi. Ett, två. Mm. Ett, två, ett, ja, två. Då slutar vi det. Då börjar vi. Då jag till jobbet varje morgon går. Två blåa ögon följer mina spår. Mm. När jag är framme ringer telefon, det är med på trån. Pappa kom hem. När du pappa? Hemma på kvällen... Ha flinta och anka, sagor om små djur Snart är jag själv en seriefigur Allting ska läsas så när man är klar är hennes svar Pappa, en gång till! Rikts liksom poker, allt är nu förbi Kompisarna ser blott mitt fotografi Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se Heja, heja, frys Pappa, pappa, är du det, då vet du också hur det är. Och fast har ingen krona bär, en kung. Fast har ingen krona bär, en kung. Han är. Lilla, ja? vilken tycker du är bäst i hela världen?